Студія Калідор презентує Класика жахів на нашому каналі Стівен Кінг Крауч Енд Твір було вперше опубліковано у 1980 році у збірці «Нові оповідання міфів Ктулху. Пам'яті Говарда Філіпса Лавкрафта. На той час, коли жінка нарешті закінчила свою розповідь, була уже половина третьої ночі. За поліцейською дільницею Крауч Енда протікала невеличка млява сонна річка Тоттенхем Лейн. Лондон о тій порі уже спав. Але, звісно ж, Лондон ніколи не засинає міцно, і сни у нього дуже тривожні. Констебль Ветер закрив зошит, який списав майже увесь, доки американка розповідала свою дивну та божевільну історію. Він подивився скрушно на друкарську машинку та стосик бланків на полиці біля неї. «Ця історія здасться дивною, коли стане сонце», – промовив констебль Веттер. Констебль Фарнгем, який пив Кока-Колу, довго мовчав, а тоді промовив «Вона американка». Це було сказано таким тоном, ніби пояснювало всю дивовижну історію, яку вона розповіла. «Так, ця справа піде у далеку картотеку», – погодився ветер і розвернувся на усі боки в пошуках цигарки. «Але історія цікава». Фарнгем засміявся. «Ти що?» Хочеш сказати, що повірив бодай чомусь? Я цього не казав, хіба ні? Але з іншого боку, ти тут новачок. Констебль Форнгем сів дещо рівніше. Йому було двадцять сім, і навряд чи він був винен у тому, що був переведений сюди із Максвелл-Гіла у північній частині міста – або ж у тому, що констебль Ветер, який був вдвічі старшим від нього, провів усю свою небагату на події службу саме тут, у тихому лондонському куточку під назвою Крауч-Енд. «Можливо, це так, сер, сказав він. «Так, можливо». Але саме з огляду на те, що я новачок, і дивлюся свіжим поглядом, гадаю, я можу побачити щось ціле, коли бачу частину від нього, або чую. — Давай запалимо, фарнгеме, — сказав ветер, дещо повеселішавши. Він підпалив від дерев'яного сірника із яскраво-червоної металевої коробки, загасив та кинув обгорілий сірник у попільничку біля фарнгема. Крізь хмаринку диму, яка плела кабінетом, він пильно подивився на молодого поліціянта. Обличчя ветера було порізане глибокими зморшками. А ніс його від судин, які луснули, був схожий на географічну мапу. Констебль Веттер ніколи не пропускав нагоди перехилити свої звичайні шість банок Харплягера щодня. «Ти думаєш, що Краучент – спокійне місце, так?» Фарнгем знизав плачима. «Відверто, він вважав Краученд глушеною і... і вважав, що той нудний, як смітник». «Так», – кивнув він, – «це тихе місце». «І ти маєш рацію. У чому? ветер похитав головою. «Це дійсно тихе місце». Майже завжди засинає іще до одинадцятої, але з іншого боку. Я у Краученді бачив багато дивного. Якби ти пробув тут, бодай половину від того часу, що я, ти б теж побачив свою частку дивовиш». Просто тут, у цих шести чи семи кварталах, аби ти знав, дивного відбувається значно більше, ніж будь-де у Лондоні. Можу присягнутися. І це багато про що каже. І знаєш, мені страшно. Саме тому щодня я випиваю свою звичну дозу пива. І це допомагає мені не боятися. Ти подивися на нашого сержанта Гордона. Подивися, Фарнгеме, і запитай себе, чому він абсолютно сивий у свої сорок років. Або я міг би сказати «поглянь на Піті», але це ж неможливо, так? І ті наклав на себе руки влітку у 1976. -му. Спекотне було літо. Це було, здавалося, Ветер задумався над своїми словами. Так. То було дуже погане літо. Зовсім кепське. Багато хто із нас боявся, що вони зможуть прорватися. «Хто? Хто зможе прорватися і звідки?» – запитав Фарнгем. Мимоволі він відчув, як від зневажливої посмішки у нього піднялися куточки рота. Він розумів, що це не вельми ввічливо, але не зміг стримати посмішки. «До певної міри», – думав Фарнгем. Констебль Ветер був таким самим божевільним, як і ця американка. Він завжди був дещо дивним, можливо, через пиятику. Але потім він побачив, що Ветер також посміхається. «Ти думаєш, я збожеволів, хлопче? запитав він. «Та ні, зовсім ні» запротестував Фарнхем. «Ти гарний хлопець», – сказав Ветер. «Ти не будеш протирати штани за цим столом тут у відділку, коли тобі буде стільки ж, як і мені. Не будеш, якщо залишишся у поліції. Скажи, ти ж збираєшся тут залишитися?» «Так», – твердо промовив Фарнхем. І це було чистісінькою правдою. Він мав твердий намір залишитися у поліції, навіть незважаючи на те, що Шейла хотіла, аби він пішов звідти і працював у якомусь іншому місті, де вона була б за нього спокійною, хоча б на тому ж складельному заводі Форда. Думка про це змушувала стискатися усе в нього всередині. Я так і думав, промовив ветер, розчавлюючи свій недополок у попільничці. Це твоє покликання, це в крові. І ти зможеш просунутися по службі і закінчиш її не тут, не у Краученді. Все-таки ти, ти не знаєш, що Краученд. «Доволі дивне місце. Тобі потрібно буде якось подивитися нашу стару картотеку, Фарнгеме. Хо, у ній є багато різного. Хлопці і дівчата, які тікають з дому, аби стати хіпі панками чи як там вони себе називають, чоловіки, які пішли із дому купити пачку цигарок і не повернулися». А коли ти бачиш їх дружин, ти розумієш, чому вони пішли. Розкриті підпали, викрадені сумки, багато усього такого, але... Але поміж цими справами бувають дійсно історії, від яких холоне кров. А від деяких просто нудить. Це правда? Раптом вимогливо запитав Фарнгем. Здавалося, це питання не образило ветера. Він просто кивнув головою. Так, випадки дуже схожі на той, який розповіла нам та бідолашна американка. Ця жінка, вона, вона більше ніколи не побачить свого чоловіка. «Ніколи!» Він поглянув на Фарнгема і знизав плечима. «Можеш вірити мені? Можеш? Ні! Все одно!» «Ця картотека тут! Ми називаємо її відкритою, тому що це звучить більш пристойно, аніж «далека картотека» або «картотека нерозкритих справ» чи «стара картотека». «Ти зазирне до неї, Фарнгеме! Подивись!» Фарнгем нічого не відповів, але він дійсно збирався зазирнути. Думка про те, що була ціла серія випадків, схожих на той, про який розповіла американка, викликала занепокоєння. «Іноді...» Продовжував ветер, беручи у Фарнгема ще одну цигарку. «Мені хочеться знати про простори, які існують в інших вимірах. Письменники-фантасти завжди пишуть про інші виміри, правда? Скажи, Фарнгеме, ти читав коли-небудь фантастику?» «Та ні», – сказав Фарнгем. Він подумав, що це, можливо, якийсь заздалегідь наготований розіграш. А, Лавкрафта, коли-небудь читав Лавкрафта? Навіть не чув про нього ніколи. Так, от цей хлопець Лавкрафт, він завжди писав про інші виміри сказав розважливо ветер, дістаючи коробку сірників. Про інші виміри, які далеко від нас, і у яких живе безліч безсмертних чудовиськ, що здатні одним лише виглядом своїм довести людину до божевілля. І виміри ці, вони далеко, але вони поруч, поруч із нами. Зовсім близько. Нісенітниця, так? Якщо не брати до уваги тих випадків, які інколи тут трапляються і тоді, тоді я думаю, що все це могло б бути правдою. Коли навколо, так як тепер, тиша, коли пізня ніч, як зараз, я інколи думаю, що наш світ, усе, що ми знаємо, усе, що ми бачимо, у що віримо, усе звичайне і розумне, увесь наш світ схожий на величезний шкіряний м'яч, надутий повітрям. Тільки от у деяких місцях шкіра того м'яча майже протерлася наскрізь. І у тих місцях там... «Кордони між світами дуже тонкі. Ти мене розумієш?» «Так», – невпевнено сказав Фарнгем, «тому що він не зовсім розумів констебля ветера. «І ось тоді, тоді я думаю, що наш Краученд – одне із таких місць із тонкими межами». «Хай, гад Майже звичайне місце із межею такої ж товщини, яка й має бути між нашим та іншими вимірами. І Максвелл-Гілл, і Хайгет, але тепер візьми Арчвей і Фінсбері-Парк. Вони теж межують із Краучендом. У мене є приятелі в обох цих місцях, і вони знають про про мою зацікавленість деякими явищами. Явищами, які жодним чином не видаються пояснюваними. Явища, які мають відношення до людей, які без жодної вигоди для себе починають розповідати божевільні історії. Ось скажи мені, Фарнгеме, ти не запитував себе, «Для чого ця жінка розповіла нам про те, що із нею відбулося, якби це не було правдою, га? Він кресонув сірником і глянув поверх полум'я на Фарнгема. «Вродлива молода жінка, двадцять шість років. У готелі залишилося двоє дітей». Чоловік – молодий юрист, який успішно веде справи у Мілуокі чи де-інде. Який сенс їй приходити сюди і розповідати усю ту маячню про чудовиськ? – Ну, не знаю, – вичавив із себе Фарнгем. – Але, можливо, я скажу тобі так, – перебив його ветер. Якби існували дійсно такі місця із тонкими межами, то одне із них мало починатися у Арчвей і у Фінсбері парку. Але насправді найтонше місце тут, у Краученді. Інколи я думаю, а чи не прийде такий день, коли... Шкіра того м'яча протреться зовсім, коли між вимірами не залишиться нічого. І що станеться у той день? Що увірветься у цей світ, якщо, бодай, половина із того, що оповіла нам ця жінка, є правдою? Фарнгем промовчав. Втім, подумки вирішив, що констабль Ветер в вірить також у хіромантію, френологію та різноманітних розенкрейцерів. «Тож ти поцікався. Почитай нашу стару картотеку», – підводячись промовив Ветер. Коли він поклав руку на поперек і потягнувся, пролунало хрускотіння. «Я вийду», – кинув він, – подихаю свіжим повітрям. Фернгем глянув йому услід, слід, відчуваючи дивну суміш сміху та невдоволення. Ветер дійсно виглядав божевільним, до того ж був любителем палити чужі цигарки. А у сучасному світі... Вони вартували, ой, як недешево. Констебель Фарнгем взяв до рук зошит, погортав сторінки і почав знову читати розповідь молодої американки. Так, він хотів побачити ту стару картотеку і вирішив це зробити, Бодай задля розваги. Молода жінка увірвалася до поліцейської дільниці попереднього вечора о чверть на одинадцяту. Вологе волосся прилипло до обличчя, очі вирячені. Вона тягла за собою на ремінці сумочку. «Лоні!» – сказала вона. «О, господи!» Ви повинні знайти Лоні. Ми зробимо усе можливе, мам, сказав Ветер. Але ви повинні пояснити нам, хто такий Лоні. Він мертвий, сказала жінка розгублено. Я знаю, що він мертвий. Вона заплакала, тоді засміялася, а далі перейшла у тихе хихотіння. Свою сумочку вона ж бурнула перед собою. У неї почалася істерика. У поліцейській дільниці у цю пізню годину буднього дня майже нікого не було. Сержант Реймонд слухав пакистанку, яка майже із олімпійським спокоєм розповідала, як на Гілфілд Авеню у неї викрали сумочку. Він підвівся. Констебль Фарнгем якраз увійшов із приймальні, де він знімав зі стіни старі плакати із написами «Чи є у вашому серці місце для іще однієї дитини?» Та війшов нові плакати «Шість правил безпечної їзди на мотоциклі вночі». Ветер кивнув Фарнгему і махнув сержанту Реймонду. Реймонд, який вважав за краще працювати зі злодіями, не годився для роботи з історичкою. Лонні. пронизливо закричала вона. О, господи, Лоні. Вони, вони схопили його. Пакистанка повернула своє спокійне, смагляве, схоже на місяць обличчя до молодої американки, недовго уважно подивилася на неї. А тоді знову повернулася до сержанта Реймонда, анітрохи не порушивши свого спокою. Фарнгем ступив вперед. "Міс", почав констебль Фарнгем. "Що там відбувається?" розпачливо прошепотіла вона. Її дихання було прискореним і важким. Фарнгем помітив на її лівій щоці невелику подряпину. Вона була вродливою жінкою із каштановим волоссям. Її одяг був помірно дорогим. На одній із туфель було зламано каблук. «Що там відбувається?» – повторила вона, а потім промовила вперше «чудовиська». Пакистанка знову подивилася на неї і посміхнулася. Вона мала гнилі зуби. Усмішка її зникла, як фокус чарівника, і вона знову почала дивитись на бланк загублених або вкрадених речей, який простягнув їй перед тим Реймонд. — Приготуй для леді чашку кави і принеси її у кімнату номер три, — сказав Ветер. — Ви ж будете Лоні. Прошепотіла вона. «Я знаю, він. Він мертвий». «Заспокойтеся, Мем. Ходіть зі старим Тедом Ватором, і ми дізнаємося, у чому тут річ», – сказав він і допоміг їй підвестися. Вона весь час щось торочила тихим жалібним голосом, а він, обійнявши її за плечі, повів в бік кабінету. І шла вона, похитуючись через зламані підбори. Фарнгем приготував каву і приніс її у кабінет номер три. Просто відгороджений, пофарбований у білий колір приміщення, у якому стояв старий пошматований стіл, чотири стільці та холодильник у кутку. Він поставив каву перед нею. «Будь ласка, мам», – сказав він. «Це вам допоможе. Я маю цукор, якщо ви...» «Я не можу пити його», – сказала вона. «Я не змогла б». Після чого, всупереч своїм твердженням, обхопила міцно руками порцелянову чашку. Давно забутий кимось сувенір із Блекпола. Вона схопила його так, ніби хотіла зігрітися. Її руки сильно тремтіли, і Фарнгем хотів попросити її поставити чашку, аби вона не облилася і не обпеклася. «Я не зможу», – сказала вона, дивлячись просто перед собою, а тоді трохи відпила, все ще тримаючи чашку обома руками так, як дитина тримає чашку із бульйоном. І коли вона глянула на них, її погляд також був поглядом дитини, змучений, сповнений благання і переляканий. Немов сталося те, що якимось чином безжально зробило її знову маленькою дівчинкою, немов чиясь невидима рука брутально зірвала із неї двадцять років і жбурнула її у дитинство перетворивши на дитя у американській дорослій сукні, у цю кімнату для дачі свідчень у поліцейській дільниці Краучент. «Лоні!» – розпачливо сказала вона. «Чудовиська! Допоможіть мені, будь ласка, допоможіть! Можливо, він не помер, можливо, я американська громадянка!» Раптом вигукнула вона, а потім ніби сказала щось ганебне, розплакалася. Ветер заспокійливо попласкав її по плечу. «Заспокойтеся, мем. Гадаю, ми допоможемо знайти вашу голоні. Це ж ваш чоловік, так?» Все ще продовжуючи плакати і схлипуючи, вона кивнула. «Так, день та Норма у готелі!» Із Вона має вкласти їх спати, але... але вони не заснуть, вони чекатимуть, доки він прийде, аби поцілувати їх. Тепер, за можливості, заспокойтеся і розкажіть нам, що відбулося. Так, і де це відбулося, додав Фарнгем. Ветер насупився і кинув на нього швидкий застережливий погляд. Але в тому-то й справа. Вона розплакалася уже безсильно. Я не знаю, де це сталося. Я навіть не впевнена у тому, що саме відбулося, окрім того, що це... Це було жахливо. Ветер видобув свій зошит. Гаразд. Як ваше ім'я, мам? Мене звуть Доріс. Доріс Фріман. «Мого чоловіка Леонард Фріман, ми зупинилися у готелі «Інтерконтиненталь». «Ми, ми американські громадяни!» Повідомлення цих подробиць здавалося дещо підбадьорило її. Вона знову відсорбнула кави і поставила чашку. Фарнгем побачив, що її долоні були червоними. Ветер акуратно записував все у зошит. «Ви тут перебуваєте на відпочинку?» – запитав Ветер. «Так, два тижні тут і тиждень у Іспанії. Ми збиралися відпочити тиждень у Іспанії, але, але як це допоможе знайти Лоні? Чому ви ставите мені ці безглузді питання?» «Я просто хочу з'ясувати передумови того, що відбулося, місіс Фріман, сказав серйозно Фарнгем. Суто автоматично вони із Ветером обидва почали говорити тихими заспокійливими голосами. «Отож, продовжуйте, будь ласка, і розкажіть нам, що сталося. Розкажіть, якщо зможете і як зможете». «Чому у вас в Лондоні так складно знайти таксі?» – несподівано запитала вона. Фарнгем не знав, що відповісти, але Уетер відгукнувся відразу, так, ніби це запитання було цілком доречним у їх розмові. «Важко сказати, мем. Можливо, через туристів. І особливо важко приблизно о п'ятій годині» коли у водіїв починаються нові зміни, а інші йдуть на відпочинок. Але чому ви питаєте про це? Ви мали труднощі, аби знайти таксі, щоб доправити вас сюди, до Краученда? Так, сказала вона і глянула на нього із вдячністю. Ми вийшли із готелю о третій годині і вирушили у книжкову крамницю Фойла. Це на Кембридж-Сіркус, так? Неподалік, погодився Ветер. Чудовий, великий книжковий магазин, так, мем? Так. Ми без жодних клопотів знайшли машину біля Індерконтиненталю. Вони там стояли чергою. Але от коли ми вийшли із магазину Пойла, то було так, як ви сказали, тобто... Вони проїздили, але вогники на дахах не світилися. І коли врешті одна автівка зупинилася і Лоні назвав Краученд, водій лише засміявся і похитав головою. Сказав, що це дуже далеко від його звичайних маршрутів. «Ну так, так буває», – сказав Фарнген. «Він навіть відмовився від чайових у цілий фунт». Промовила Доріс Фрімен, і у її тоні почулося суто американське здивування, коли хтось у присутності представника штатів відмовляється від дармових грошей. Ми прочекали майже півгодини, перша ніж знайшли водія, який погодився нас вести. На той час була половина шостої, а можливо, за чверть шоста. І ось тоді. Лоні виявив, що загубив адресу. Вона знову міцно стисла чашку. «Ви до когось збиралися їхати?» – запитав ветер. «До колеги мого чоловіка».